Franciaország, Párizs. Két hónappal korábban, áprilisban. Felmentek az első emeletre, az aranyszobába, Emmanuel Macron dolgozószobájába. Az Elizépalóta legpompázatosabb helyisége volt ez, csupa aranydíszítéssel. Az ajtók, a kandalló, a falak szinte minden aranyal volt borítva, lélegzetel állító grandeur sugárzott. Egy hatalmas, világuralomra törő nemzetklasszicista eleganciában fürdő luxusa, aminek egyetlen célja volt csupán alázatra késztető áhítatot ébreszteni a látogatókban. Az amerikai elnökök dolgozó szobája a Washingtoni Fehérházban az ovális iroda ehhez képest puritán szerénységet árasztott. Emmanuel Macron az ajtóban udvariasan előreengedte Joe Biden-t, de a másik két amerikait már nem. A CIA igazgatója és az amerikai különleges hadműveletek parancsnoka csak Macron után léphetett a tükrökkel borított szalomba. A modern, fekete bőrkanapék előtt a dolgozószoba közepén várta őket a könyvelőkülsejű Bernard Émié, a francia szolgálat vezetője, és Bertrand Tuzsus tábornok a francia hadsereg speciális kommando akcióinak parancsnoka. Macron francia részről őket hívta ide. Hatan voltak tehát a Salon amely az arany elegancia dacára elviselhető munkakörnyezetnek tűnt. Macron IKEA bútorokra emlékeztető egyszerű fekete bőrkanapékat helyezett el a gépi szövésű, zöld korongokkal díszített szőnyegen. Az asztala is fekete volt, három méter hosszú farost lemeszszerű szögletesség, semmi felvágás, bárkinek lehetne ilyen otthon a lakásában. Az asztalon a kandalló párkányán és a konzolszekrényeken szétdobált könyvek Degorról, Klemanszóról és Mitterrand elnökről, spontán rendezetlenséget sugalva, mintha csak egy állandóan dolgozó szorgalmas hivatalnok irodájába toppanna az ember. Emmanuel Macron úgy csinált, azt játszotta el, mint akit azzal vert meg a sors, hogy császárok klasszicista aranypompájában kell a maga megszokott, középosztálybeli átlagbútorain üldögélnie. De hát érthető, gondolta Joe Biden. A szabadság egyenlőség és testvériség álságosságában a francia elit csak a színfalak mögött hivalkodhatott. A nyilvánosság előtt nem. Ebben a szobában tehát nem. A francia köztársasági elnök dolgozó szobája ugyanis virtuálisan bárki számára látogatható, közszemlére van bocsátva. Az interneten úgy lehet benne járkálni, 360 fokos körben szemlélődni, Macron könyveit nézegetni, mint a Google térkép segítségével a világ bármely nagyvárosának utcáin. A monogram az aranytányéron, ott az angyalok kezében, mutatott Emmanuel Macron a bejárati ajtó fölött a dombor műre, az ezüst kékre festett N betűre és a rátekeredő aranysárga erre. harmadik Napóleon és felesége Eugénia császárné nevének a kezdőbetűi. Férj és feleség, ami ugye a Putin elleni akcióban is fontos lesz, már mint a családi kapcsolatok. Csupán ennyit mondott, sokat sejtetően, jól informált beavatottként az energikus francia elnök, aztán az egymással szembefordított bőrkanapékra mutatva helyjel kínálta a megjelenteket. A bútorok között megint csak IKEA dizájnra emlékeztető fém talált, rajta fotók. Elnök úr vette át a szót és fordult Joe Biden felé a francia titkosszolgálat vezetője Bernard Émié, mintha csak jó előre begyakorolt koreográfiát követne. Felvette az asztalról a színes képeket és az amerikai elnök felé nyújtotta őket. Férjek és feleségek, ők lesznek a mi történetünk kulcs szereplői, ahogy Macron elnök úr az imént említette. Joe Biden hajolt. Átvette a fotókat, de nem nézett rájuk. Ehelyett inkább a CIA igazgatójára pillantott. A tekintetében annak a sokat látott politikusnak a kérdését lehetett látni, aki ilyenkor azonnal arra gondol, vajon a sajtó levadászza el majd valamikor ezért, mert most részt vesz ezen a megbeszélésen. Amiért tudni fog a dolgokról? Az elnök, mintha a homlokát is összeráncolta volna, és ezt lehetett úgy is érteni, mint azonnali választ a saját kérdésére. Vagyis, hogy nem? Hogy ugye nem? Nem kell neki erről ilyen részletességgel tudnia. Fotók, arcok, nevek, ennyire azért mégsem káboly ő. Elnök úr, értem, mire gondol, úgyhogy nem is fogunk mélyre menni szólalt meg a néma tekintettel megszólított CIA igazgató William J. Burns, és próbálta megnyugtatni Joe Biden-t. De vannak dolgok, amiről mégis tudnia kellene, hogy dönteni tudjon. Az irányról, hogy ön szerint helyese, hárította el magáról a felelősséget. William J. Burns hatvan felett járt, sikeres karrierdiplomata volt. Pár évvel ezelőtt már Putyin elnöksége idején négy évig szolgált az Egyesült Államok moszkvai nagyköveteként. De dolgozott a közelkeletért felelős külügyminiszter helyettesként is az iraki háború éveiben, végül pedig bestseller szerző lett, az amerikai diplomácia kulisszatitkainak leleplezője. Ezután kérte fel Joe Biden a CIA igazgatójának. Neki sem voltak már illúziói semmivel és senkivel kapcsolatban. Az a feladata, ő legalábbis így fogta fel a CIA vezetését, hogy segítsen a hazárdjátékosoknak. játékosoknak. De akkor is és mindig is ők döntenek, ők játszanak, jelen esetben Emmanuel Macron és Joe Biden. Ekkor a francia könyvel vette át a szót, jelezve, hogy a háttérben közös francia-amerikai munka folyt. Nem egyetlen ember ötlete az akció, sokan dolgoztak rajta, és hát ezért nem is egy valakinek kell döntenie, nincs ilyen kényszer, itt két nemzet határoz az irányról. A felelősség elmaszatolható. Nem mondta ki, de szinte sugalta a gondolatot, hogy az nem Putyin világa, nincs egy személy, aki felelős lenne. Hát nem ez a demokrácia lényege? hogy sosincs felelős. Mi csak három hónap munkájának az eredőjét, a sarokpontokat prezentáljuk az elnökuraknak, uraknak, mondta a francia titkosszolgálat feje homályosan, mert a mi sokakat jelenthetett. Aztán az első képre mutatott. Egy borostás, piros is negyven körüli fiatalembert lehetett látni rajta, török szőnyek arc az isztambuli bazárból. A karjában kisgyerek, mellette a felesége, ugyanolyan piros jogging felsőben, mint ő. A nő fején a haját teljesen eltakaró fehér kendő, az álla alatt megkötve. Látható a muszlim házas pár, valahol egy repülőtér kifutó pályáján. A háttérben elmosódva egy gép, rajta a török légitársaság logója. A hölgy a török elnök Recep Erdogan lánya, Szümeje Erdogan. Mellette a férje, aki nem véletlenül vette szümejét feleségül. De önök, amerikaiak, sokkal jobban tudják, mikép is hozták tető alá ezt a házasságot. Nézett sokatmondóan a CIA igazgatójára Bernard Émié, de nem tartott hatásszünetet, nem célozgatott semmire, inkább rezzenéstelen arcal folytatta. Ennek a házasságnak, pontosabban a körülményeinek azonban most nincs jelentősége. Természetesen volt, de a franciák pontosan tudták, hogy ezekhez a szövevényesen felépített CIA akciókhoz a renitens NATO-tagországokban, elsősorban Törökországban, Magyarországon és Olaszországban nekik semmi közük. Hogy az ilyen országok vezetőit, pontosabban azok családtagjait hogyan hálózzák be az amerikaiak. A lényeg hogy a férj Amerikában tanult, a Pennsylvániai Egyetemen. Önöknél Amerikában kezdett el drónfejlesztéssel foglalkozni, és az első próbarepülésekre is ott nyílt alkalma, az önök egyik katonai légitámaszpontján, Fort Benningben. Önöktől kapott tudást, kezdőtőkét, aztán hirtelen beházasodott az Erdogán családba. Most már milliárdos drónfejlesztő és gyáriparos Törökországban. Bármilyen furcsa is, és persze ebből a szempontból mi itt Párizsban mindig elgondolkodunk az amerikai politika, hát hogy is mondjam csak morálján, de egyben ravasságán is, szóval bármilyen furcsa is, de az Erdogan család két kapura játszik. Egyrészt, bár Törökország NATO tagország, Erdogán mégis Amerika ellenes politikát folytat és Putyintól vesz légvédelmi rakétákat. Közben viszont fegyvereket ad el Putyin ellenségeinek, például az ukránoknak. Így aztán az ukránok az Erdogán család tulajdonában lévő dróngyár TB2-es drónjaival bombázzák szét az orosz rakétakilövő állásokat, katonai konvojokat és lőszerraktárakat a megszállt kelet-ukrajnában de lassan már Oroszország területén is. A fiatalember neve egyébként Seljuk Bayraktar. Az az elképzelésünk, nem akarok többet tudni, vágott élesen közbe Joe Biden, és a fém asztalra hajította a repülőtéri fotót. Rendben, lépett gyorsan közbe a CIA igazgatója, hogy mentse a helyzetet. Akkor nézzük a másik házas párt. Emmanuel Macron csendben figyelte, és lassan szánni kezdte ezt a fotókat dobáló... Pánikba esett karrierpolitikust. Nem értette Joe Biden-t. Nem jobb, ha valamiről mindent tud, aztán minden részletet ismerve dönt. Hiszen úgy is ő dönt. Ha félre sikerülnek a dolgok, az amerikai elnök majd azt mondja, hogy nem is tudott róla. Hogy csak a washingtoni mocsár tette, a mély állam, a meg sem választott szakemberek. Aztán, hogy mentse az irháját, majd megígéri, hogy lecsapolja a mocsarat, mint Donald Trump? A másik házaspár orosz, bökte meg az újával a második fotót William J. Burns. Itt a hölgy az érdekes. Ezen a képen egy lila fényben úszó felhőkarcoló előtt egymást átölelve egy fiatal házaspár mosolygott. A nő széles arccsontú, fekete hajú, a kőseje alapján ázsiai, talán mongol származású lehetett. A férje magabiztos, kicsit elhízott, zsebredugott kezű fehér férfi, európai arc. A nő Putyin egyik legközvetlenebb emberének, az egyik Sziloviknak a lánya Dél-Szibériából, a mongol határ közeléből. A ma már emlegetett orosz hadügyminiszter, Szergej Sojgu lánya. Nemrégiben elvált ugyan a férjétől, de szerintünk csak látszólag. A kislányuk két éves, a férj neve Alexej Stolyarov. – Erről sem akarok többet tudni – vágott megint közbe Joe Biden, és a fém dobta ezt a fotót is. Ránézett a jelenetet egykedvűen figyelő Emmanuel Macronra, és hűvös kimértséggel megszólította. – Elnök úr! – a korábbi tegeződő kalboyozás után most meglepő volt ez a hivatalos hang, nem? – Szerintem nekünk nem kell a szakemberek dolgában ilyen mélységben elmerülnünk. – körbenézett a szobában. Van bármi fontos, uraim, amiről nekem, mint az Egyesült Államok elnökének tényleg tudnom kellene? Vagy akkor itt és most mára be is fejeztük? Joe Biden hátradőlt a kanapén, és kérdőtekintettel nézett a körülötte ülőkre. Megfutamodásnak tűnt, de csak pár másodpercig, mert hát tényleg... Valójában miért is kellene a két elnöknek minden részletről tudnia, legyenek azok bármilyen fontosak? Hiszen ők csak döntenek. Azért vannak az apparátusok és az azokat irányító felelős vezetők, hogy kidolgozzák a részleteket és aztán végrehajtsák az elnöki döntéseket. Persze, csak ha van döntés. A francia szolgálat vezetője kivette a fotókat az amerikai elnök kezéből, mert ezek után már nem volt értelme végigmutogatni őket. Így aztán nem került sor arra a férfira sem, akinek pedig bonyolult és kockázatos szerepet szántak az oroszországi hatalomváltásban. Az ő fotója egy ötven körüli borostás ex-légióst ábrázolt. Mélyen ülő, sötét barna szem, éberen figyelő tekintet. Róla még a CIA sem tudta, hogy valójában ki is ez a magyar származású egykori francia idegenlégiós, legendás hírű mesterlövész, két éve Londonban élő üzletember. Az amerikai belügyminisztérium nyilvántartásában egy évekkel ezelőtt eltűnt magyar bankár Hamis-Brit útlevele alapján William Wolff néven szerepelt, de a Hamis-Brit név mögötti másik inkognitó is hamis volt – az, amin a francia belügyminisztérium nyilvántartásában szerepelt, André-Henri Lévi. Igazából csak két francia ismerte az eredeti nevét. A dgs -e, a francia szolgálat nyugalmazott vezetője, a súlyos beteg 79 éves Bernard Didier és az utódja Bernard Émié. Senki más. Csak ők ketten tudták, hogy valójában André Calvinok -ok hívják.